А якщо читали, то добре знаєте, що магнітофон так-так, саме ваш домашній магнітофон і стане вашим адвокатом у подальшій розмові з чоловіком, який, напарфумившись до обіду з МЛ, час від часу зиркає на годинник. Ви ж, напередодні умовивши приятельку, програмістку з місцевої фірми, змонтувати на магнітофоні нібито останні вісті одного з маловідомих інформаційних каналів, спокійненько вмикаєте нібито радіо саме у той момент, коли чоловіка від нетерплячки та деттої МЛ починає трусити, як під час падучої хвороби. А там, голосом вашої приятельки, Повідомлення про надзвичайну і повноважну зустріч шановного М.Л. із надзвичайним і повноважним послом однієї з африканських країн. Чи щось подібне. Ви обоє одночасно сплескуєте руками, ну треба ж таке, швиденько викладаючи на стіл глиняні полумиски із паруючими стравами. Звабливо фойдаєте спідницею перед самим його носом, а у цей момент телефонний дзвінок. Дайте чоловікові самому підійти до трубки. А звідти перейнакшений сексуальний голос тієї ж самої вашої приятельки-програмістки, який жалем від імені М.Л. вибачається перед вашим чоловіком з раптову і непередбачену зустрічі з послом. Облизавшись, чоловік, звичайно, наляже на обід. А ви не жаліте йому ані мамалиги, ані лагідних слів. Кажу вам, кукурудзяна мука – це дуже помічна справа під час сімейного похолодання, та ще й у парі із підничкою до пупа. Але ж я вам не казала, що кукурудзяна крупа надається лише для кулішу, а о той гуцульський десерт «Бануш», без частування яким з гір не поїхав ані один тверезий, ані хмільний у дупель гість. Вас лякає незвична назва? А ви візьміть перший ліпший сучасний жіночий журнал, де подаються ексклюзивні кулінарні рецепти – і вам потемніє в очах одразу, як тільки ви дочитаєте до кінця рецепт, бодай однієї страви, для якої вам довелося б скупити третину якогось східного базару у пошуках екзотичних приправ та інгредієнтів, рекомендованих журнальними кухарями. Я впевнена, ви одразу охопите кошик для продуктів і побіжите на найближчий продуктовий базар. За домашньою сметаною? для баношу. Тільки обов'язково беріть густу і жирну сметану. Влийте її в чавунний казанок, посоліть і доведіть до кипіння. Як тільки сметана почне кипіти, укиньте жменю другої кукурудзяної муки. І не перемішуючи, дайте їм трохи покипіти разом. Кипіння у двох бовє дуже і дуже смачним. Одначе, і не тільки кипіння сметани із кукурудзяною крупою. Тоді дерев'яним кулішерем вимішуйте суміш безперервно, аж поки Банош не пустить масло. Ось він звідки знаменитий вислів «купатися, як у маслі». Готовність Баношу визначають по тому, чи вже Відстає він від дна і скаче по стінах чавунчика так, як на Гуцульському весіллі столи від наїдків, чи ще ні. А уже коли ви вивернете цю духмяну, паруючу золотоверху страву на таріль, дивіться, щоб таріль був глибокий, бо прибуватиме масло з банушу, як весняні води у черемош чи тису. Чоловіки люблять бануш, навіть без нічого. Але не полінуйтеся і покладіть своєму мисочку гуслянки. А як не знайдете на базарі гуслянки, а самі не подужуєте її зробити, рецепт подається далі.